Стівен Кінг, Пітер Страуб, Телісман Частина 2, розділ сьомий 6. Озмунд мав рацію. За потреби вони могли би просто йти за своїми носами. До селища з цією дивною назвою лишалося не менше замилю, а бриз уже приніс їм кислий аромат розлитого елю. Дорожній рух у східному напрямку був перевантажений. Головним транспортом були фургони, запряжені змиленими кіньми, однак двоголових серед них не траплялося. Джеку спало на думку, що у фургони були чимось на кшталт «Даймонд Трео та «Петербілтів» цього світу. Деякі з них доверху заповнені турбами, пакунками і пакетами, інші – сирим м'ясом, а треті – щебетливими клітками з горчатами. На під'їзді до селища Різномайстрів відкритий фургон із жінками небезпечно похитувався. Жінки сміялися і вирещали. Одна з них підвелася, задерла спідницю аж до волохатої промежини, п'яно вигнулася і закрутила стегнами. Вона б точно впала з фургона прямісінько в канаву і, певно, зламала б шию, якби одна із супутниць не схопила її за задній край спідниці і грубо не потягнула долу. Джек знову почервонів, як тоді, коли побачив білі груди молодиці та сосок у роті замурзеної дитини. «Ой, цей гарненький юнак соромиться!» «О, Боже!» – пробурмотів харен і ще прискорив рух. «Вони ж усі п'яні, напилися розлитого Кінгсленда, і шльондри, і сам візник також. Вони ж можуть перевернутися на дорозі або звалитися в урвище. Невелика втрата. Заразні шльондри!» «Принаймні, – задихаючись мовив Джек, – дорогу вже має бути розчищено, якщо весь цей люд приїхав сюди, хіба ні?» «Вони вже були у селищі різномайстрів». Широку західну дорогу змащували олією, щоб прибрати пил. Фургони приїжджали та їхали геть. Групи людей існували вулицею туди-сюди, гучно щось обговорюючи. Джек побачив двох чоловіків, що лаялися біля чогось схожого на ресторан. Зненацька один із них ударив суперника кулаком. Уже за мить обоє чоловіків качалися по землі. «Не тільки ті шльондри наклюкалися Кінгсленда», – подумав Джек. «Гадаю, кожному в цьому містечку дісталося трохи». Усі великі фургони, що проїхали повз нас, приїхали звідси, сказав капітан Фарен. Менші, звісно, могли якось проскочити, але диліжанс Моргана не з маленьких, хлопче. Морган? Не думай зараз про Моргана. Запах Елю став гострішим, щойно вони проминули центр села та пішли до дальнього кутка. Ноги у Джека боліли, бо він намагався встигати за капітаном. Йому здавалося, що вони пройшли вже три милі. «Скільки це в моєму світі?» – подумав він. І це запитання повернуло його до магічного соку спіді. Хлопчик почав судомно мацати камзол, переконаний, що втратив магічне піло. Але воно було на місці. Хай навіть його боксерки змінилися на спідню білизну територій. Коли вони сягнули західного краю селища, кількість фургончиків зменшилася. Проте кількість пішоходів, що рухалися на схід, надзвичайно зросла. Більшість пішоходів вигиналися, хиталися та реготали. Від них усіх тхнуло елем. У деяких навіть текло по одягу так, наче вони вляглися долі і цмулили напій, як ті собаки. Джек гадав, що так воно й було. Він побачив, як чоловік, що безупину реготав, вів за руку восьмирічного хлопчика, і той реготав так само. Той чоловік був страшенно схожий на ненависного портія з Альгамбри, і Джек збагнув, що вони були двійниками. І чоловік, і хлопчик, якого він вів за руку, були п'яними. І коли Джек озирнувся на них, то побачив, як хлопчиня почало блювати. Його батько Джек гадав, що то був саме він, боляче й сильно смикнув малого за руку, коли той намагався доповзти до порослого чагарниками яру, де міг би проблюватися у відносній приватності. Хлопчик побрів за батьком, наче пес на короткому повітку, розприскуючи блювотиння на стериганя, що впав у край дороги і хропів. Обличчя капітана Фарина дедалі темнішало й темнішало. «Бог би їх усіх забив», – мовив він. Навіть ті, хто добряче нажлуктилися, трималися якомога далі від капітана зі шрамом. Тоді, на варті біля павільйону, капітан носив на поясі короткі зручні шкір'яні піхви. Джек гадав, і безпідставно, що в них ховався короткий практичний меч. Якщо хтось із п'яниць підходив надто близько, капітан просто торкався меча і пияк швиденько йшов собі геть. За 10 хвилин, коли Джек уже був певен, що більше не витримає, вони дісталися місця аварії. Візник саме завершував поворот, як фургон похилився і перекинувся. Через це діжки розлетілися по всій дорозі. Більшість з них розбилася, тому 20 футів дороги перетворилися на болото. Один кінь лежав мертвий під фургоном, виднівся тільки його круп. Другий кінь лежав у яру і розбитий уламок діжкової клепки стирчав із його вуха. Джеку подумалося, що так сталося не випадково, певно, кінь дуже сильно поранився, і хтось вирішив покласти край його стражданням підручними засобами. Інших коней ніде не було видко. Між конем під фургоном та другим у яру лежав розпростертий на дорозі син візника, половина його обличчя вдивлялася в ясно блакитне небо території з тупим зачудуванням. Там, де колись була друга половина, виднілася лише червона маса та схожі на шматочки гіпсу уламки білих кісток. Джек побачив, що кишені хлопця вивернуто. Навколо місця аварії блукало здюжину людей. Вони повільно брели, наче нахиляючись, щоб зачерпнути елюзі зі сліду від копита. Або щоб змочити в калюсці носову хустинку чи просто відірваний шматок сорочки. Більшість із них хиталися. Голоси здіймалися до реготів і сварливих висків. Якось після довгих умовлянь Джекова матір таки погодилася відпустити його з Річардом на опівнічний спарений сеанс «Ночі живих мерців» та «Світанку мерців» в один із дюжин кінотеатрів Вествуда. П'яні люди, що тут вешталися, нагадували йому зомбі з тих двох фільмів. Капітан Фарен витягнув меч. Той був коротким і практичним, як Джекою уявлялося, і дуже не схожим на мечі з лицарських романів. Він більше скидався на тисак м'ясника, поточений, пошрамований і щербатий. Його потемніли від поту руків'я було обмутане старою шкірою. Та й саме лезо було темним, за винятком різального краю. Він мав блискучий, заточений і дуже гострий вигляд. «Забирайтеся звідси, худко!» – волав Фарен. «Руки геть від королівського Елю, Бог вас всіх забий! Забирайтеся геть, інакше всім кишки повипускаю!» У відповідь йому пролунало невдоволене буркотіння, але все-таки п'яниці відійшли від капітана Фарена, усі крім одного вайла, на лисому черепі якого де де росли жмутки волосся. На думку Джека, його вага сягала трьохсот фунтів, а зріст – щонайменше семи футів. «Як ця ідея побитця з нами всіма, рубако?» – запитало вайло і махнуло рукою на гурцелян, які за наказом Фарена відійшли від певного болота і сміття з діжок. «Залюбки!» – відказав капітан Фарен і вищерився до велетня. «Я тільки за, і найперше з тобою, налиганий ти шматок лайна!» Фаренів вищер поширшав, і велет відійшов під його небезпечної сили. «Нападай, якщо бажаєш. Коли я зарубаю тебе, то це буде перша хороша подія за весь сьогоднішній день!» Велетень позадкував із бурмотінням. «А тепер ви всі!» – закричав Фарен. Забирайтеся звідси. Дюжина моїх людей виїжджає зараз із павільйону Королеви. Їх не надто тішитиме робота, і мені не мав чим дорікнути їх за це, так що я за них не відповідаю. Гадаю, у вас зараз саме достатньо часу, щоб повернутися в селище і сховатися по своїх підвалах до їхнього приїзду. Буде наймудрішим учинити саме так. Забирайтеся геть! Вони всі кинулися бігти до селища різномайстрів і попереду всіх громило, що окинув виклик капітанові. Фарен буркнув і повернувся до місця аварії. Він зняв куртку та накрив нею обличчя візникового сина. Цікаво, хто з них обнишпорив кишені хлопця, що помер чи, може, тільки помирав на дорозі, задумливо сказав Фарен. Якби я дізнався, то повісив би їх на хресті ще до настання сутінок. Джек промовчав. Капітан довго стояв і дивився вниз на мертвого юнака, роздираючи однією рукою м'яку, нерівну, пошрамовану шкіру на власному обличчі. Коли Фарен глянув на Джека, то здавалося, ніби він щойно прийняв рішення. «Тепер тобі потрібно піти, хлопче. Просто зараз. Перш ніж Озмунд не вирішив, що хоче і далі допитувати мого придуркуватого синочка». «Вам дуже перепаде?» – запитав Джек. Капітан злегка всміхнувся. «Якщо ти підеш, у мене не буде проблем. Я можу сказати, що відіслав тебе назад до матері, або що так розлютився, що забив тебе до смерті дерев'яною ломакою. Озмон повірить і в те, і в інше. Він не про те зараз думає. Усі вони. Вони чекають на її смерть. І це трапиться скоро. Якщо тільки не...» Він не завершив. «Іди», – сказав Фарен. «Не барися». А коли почуєш наближення Морганового диліжанса, тікай з дороги і біжи далеко в ліси. Далеко. Інакше він почує тебе, як кіт чує щура. Він миттєво відчуває, коли щось виходить з-під контролю. Його контролю. Він диявол. А я почую його наближення, його диліжанса? – нерішуче запитав Джек. Він поглянув на дорогу, що простягалася за рештками діжок. Вона здіймалася вгору аж до краю соснового бору. «Там буде темно», – подумалося йому. «А якщо Морган їхатиме з іншого боку?» Страх і самотність пронизали його найгострішою, найлютішою хвилею нещастя знаного донині. «Спіді, я не можу зробити це, хіба ж ти не знаєш? Я просто дитина!» «У диліжанс Моргана запряжено шість пар коней і тринадцятий кінь попереду», – сказав Фарен. «І коли вони летять галопом, чортів катафалк торохтить, наче грім, що котиться землею». Ти точно почуєш його. Вистачить часу, щоб заховатися. Тільки переконайся, що ти добре заховався. Джек щось прошепотів. «Що?» – різко перепитав Фарен. «Я сказав, що не хочу йти». Лишень трішки гучніше, повторив Джек. Сльози підступили так близько, що він розумів. Варто їм потекти, як він не зможе спинити цей потік. Втратить контроль над собою... «І благатиме капітана Фарена забрати його звідси, захистити, що-небудь!» «Гадаю, вже надто пізно думати про те, чого ти хочеш», – сказав капітан Фарен. «Я не знаю нічого про тебе, хлопче, і знати не хочу. Не хочу навіть знати твого імені». Джек стояв і дивився на нього. Його плечі згорбилися, очі пекли, а губи тремтіли. «Розбрав плечі!» – несподівано люто гаркнув капітан Фарен. Кого ти збираєшся рятувати? Куди ти йдеш? Та, судячи з усього, ти й десяти футів не подолаєш. Ти надто малий, щоб бути чоловіком, але міг би хоча б прикинутися, правда? Ти виглядаєш, як побитий пес. Зачеплений заживе, Джек виструнчився і висушив сльози. Його погляд упав на останки візникового сина. І в голові промайнуло. Принаймні, я не там поки що. Він має рацію. Жалість до себе – це розкіш, яку я не можу собі дозволити». «Це правда. І все-таки він трохи сердився на капітана зі шрамом через те, що той допік його і так легко натиснув на потрібні важелі». «Краще», – сухо сказав капітан. «Не набагато, але краще». «Дякую», – саркастично відповів Джек. «Тобі нема куди відступати, хлопче. Озмон женеться за тобою». Морган також скоро кинеться на вздогін. І, можливо, там, звідки ти прийшов, також будуть проблеми. Але візьми ось це. Якщо Паркус відрядив тебе до мене, то хотів би, щоб я віддав це тобі. Тож, бери, іди». Капітан простягнув на долоні монету. Джек завагався, а тоді взяв її. Вона була за з п'ятдесяти центових Кеннеді, але значно важчою, наче золото, подумав хлопчик хоча насправді вона мала забарвлення матового срібла. Коли він поглянув на профіль Лаури Делосіан, його знову вразила, хоч і на мить, але надзвичайно, її схожість із матір'ю. Ні, не просто схожість. Попри певні фізичні відмінності на кшталт тоншого носа чи круглішого підборіддя, це і була його мама. Джек знав це. Він перевернув монетку і побачив тварину з головою і крилами орла та тілом лева. Здавалося, що вона дивиться на Джека. Від цього стало трохи лячно, тому він поклав монету всередину камзола до пляшечки з магічним соком з-піді. «Навіщо це?» – запитав він у Фарена. «Ти дізнаєшся, коли настане час», – відповів капітан. «Або, можливо, не дізнаєшся. У будь-якому разі я виконав свій обов'язок перед тобою. Скажи про це Паркусу, коли побачиш його». Джек відчув, як абсолютна іреальність знову поглинає його. «Іди, синку», – сказав Фарен, Його голос стих, хоч і не став м'якшим. «Виконуй свою роботу, або те, що зможеш». Зрештою, саме це відчуття ірреальності, все поглинаючи переконання, що він тільки гра чиєїсь уяви, змусило його рушити. Ліва нога, права нога, ліва вперед, права вперед. Відкинув у бік уламок просякнутого елем дерева. Переступив через розтрощені рештки колеса. Обійшов з того боку вагона, зовсім не здивований виглядом засохлої крові та дзещанням мух. Що таке кров чи дзещання мух у вісні? Він дійшов до краю замуленого, засипаного уламками дерева і діжок від різку дороги, а тоді озирнувся. Але капітан Фарен відвернувся. Може, він видивлявся своїх людей, а може просто став так, щоб не дивитися на Джека. Зрештою, визнав Джек, скидалося на те ж саме. Спина лишалася спиною. Нема на що дивитися. Він запхав руку під камзол, на упоматці знайшов монетку, яку капітан Фарен дав йому, і міцно стиснув її. Так йому трішки покращало. Він стиснув її, як дитина, якій дали четвертак, щоб купити ласощі в цукерні. А тоді рушив далее.